Але ще міцний, зачинивши за собою двері, скинув брудні черевики і пройшов до кімнати. В хаті не прибрано. Що можна з'їсти на вечерю? Він йде шукати. Зовні він схожий на людину. Погляд не відображає ніяких емоцій. Вони сплять.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 Але гість заходить, не чекаючи на запрошення. І хто це так похамськи? Він умикає коридорне світло і дивиться на непрошеного гостя. Той витирає брудні черевики. На ньому темний плащ, який він розтібає, збираючись щось звідти дістати. Їхні погляди зустрічаються. І цієї миті раптовий біль стискає груди.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 яку витяг з-під знайомець? незнайомець. Ну, можливо. Тим паче, якщо це саме та заповітна рушниця. Але чи могло статися таке, щоб він її отак відразу впізнав? Її відреставровано мною з новою кольбою іншого кольору, новим ременем? У цьому я сумнівався.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 Воскресіння мертвого чи таку неймовірну портретну схожість? А як змінилися його обличчя, коли я почав розпитувати про Гаркушу? На ньому можна було прочитати справжній переляк. Я знаходив тоді й цьому інакше пояснення. А наприкінці йому свербіло щось у мене запитати –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 Стався неймовірний збіг. Я був схожий, можливо, навіть дуже, на Петра Гончарука. І, може, саме це і зіграло фатальну роль у дальшому розвитку подій. Рушниця Гончаруків, затягнута в божевільний вир нематеріальних сил,